Həzrət Zeynəb Salamullahın Xütbəsi Bu vaxt Həzrət Zeynəb Salamullah qəzəblənib yerindən qalxdı və aşağıdakı xütbəni söylədi. Əmir Əl-Möminin Əli Əleyhisselamın qızı Zeynəb Allaha həmd səna edəndən və Peyğəmbər Salavatullaha salam göndərəndən sonra bu ayəni söylədi. Çirkin əməllərə və cinayətlərə mürtəkib olanların aqibəti elə bir yerə yetişdi ki, Allah ayələrini yalan hesab edib, onu elə saldılar. Ey Yezid, elə bilirsən ki, bu geniş dünyanı, açıq səmanı bizim üçün darısqal edibsən və istəyirsən ki, bizi əsirlər kimi hər şəhərə, hər diyara aparasan, elə fikirləşirsən ki, Allah yanında xar olduq, və sən yüksək məqama çatdın? Buna görə özünə qururlanır və şadlanırsan ki, dünyan abad olub və məqsədinə çatmısan? Elə fikirləşirsən ki, səltənət və patişahlıq sənin istəyinlə həmdəm olub? Yavaş get, yavaş! Məyər Allahım buyurduğu küfr yolunu seçənlər cüman etməsinlər ki, onlara verdiyimiz bir neçə günlük mühlət onların səadətləri üçün bir müqəddimədir. Yox, bu fürsətlər onların günahlarının çoxalması üçündür və onlar üçün qarşıda xarə edici əzab vardır. Ayəsini yaddan çıxarmısanmı? Ey azad olunmuşların oğlu! Öz arvadlarına, kənizlərinə sığınacaq verdiyin halda Peyğəmbərin qızlarını açıq üzlə, çadrasız, örtüksüz düşmənlərlə birlikdə şəhər bə şəhər gəzdirirsən? Bu insaftır mı ki, Peyğəmbərin qızlarına uzaq, yaxın, yaxşı, pis adamlar tamaşı etsinlər? Halbuki bizi himaye edən kişilərdən heç biri sağ qalmıyıbdır. Bəli, haç insanların ciyərini çeyniyib, sonra yerə atan insanlardan, əti, qanı, şəhidlərin qanından göyərən adamlardan necə rəhim gözləmək olar? Həmçinin, həmişə düşmənçilik, kin və ədavət gözü ilə bizə baxan adamlardan necə dostluq gözləmək olar? Ey Yezid, indi sən məst və məğrursan, günah etdiyini nəzərə almadan behiş hiç cavanlarının ağası Hüseyin əleyhissalamın dişlərinə çubuqla vurursan. Əlbəttə, ne üçün də sevinməyəsən və belə şehrlər oxumayasan? Halbuki, Mühəmməd salavatullahın övladlarının qanına əllərini bulaşdırmış və yeryüzünün parlaq ulduzlarını söndürmüsən. Lakin bilməlisən ki, bu işinlə ölüm və bədbəxtliyini hazırladın. İndi də öz tayfanın ölülərini çağırırsan. Elə cüman edirsən ki, onlar sənin səsini eşidirlər. İnşallah sən özün də tezli onlara qovuşar, Və orada diyərsən, ey kaş, əllərim şil, dilim lal olaydı və o işləri görməyəydim, o sözləri deməyəydim. Zeynəb Salamullahın sözü bura çatanda nifrin edib dedi, ey qüdrətli Allah, bizə zülm edənlərdən intiqamımızı al, bizim haqqımızı onlardan tələb et və onları öz qəzəb odunda yandır. Ey Yezid, bu işlərinlə yalnız öz dərini soyub, ətini parçaladın. Peyğəmbər salavatullahın övladlarının qanını töküb, onun əhl-i beytini əsir etməklə bu ağır yükü öz boynuna götürdüyün üçün, tez bir zamanda o həzrətin hüzurunda hazır olacaqsan. Əmin gün, kiyamət günü Allah taala Peyğəmbəri və onun övladlarını bir yerə yığıb, Onların haqqını alacaq. Elə guman etmə ki, Allah yolunda şəhid olanlar ölüdülər. Əksinə, onlar diridilər və öz Allahının yanında onun ruzisindən bəhrələnirlər. Bir vaxt onlar ki, Allah Teala və Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləm səni məhkum eləyər. Həmin gün sənə kifayətdir. Səni xilafətə çatdıranlar da tezli ilə başa düşəcəklər ki, zülümkarların arasında ən zalımını seçiblər. Ruzigar məni səninlə danışmağa məcbur etsə də, səni kiçik və alçaq şəxs kimi tanıyıram. Sənin danlağını böyük və səni təhqir etməyi tərifə layiq bilirəm. Lakin gözlər qan ağlayır, ürəklər qəm-qüssə odunda yanır. Nə qədər təəccüblüdür ki, Allah qoşunu şeytan qoşununun əli ilə öldürülür. Bizim qanımız düşmən əlləri ilə tökülür və ətimiz onların ağzında çeynənilir. Şəhidlərin pak-pakizə bədənləri torpaq üstündə qalıb və səhra canavarları onların bədənlərini parçalayırlar. Ey Yezid! Əgər bu gün bizi zor gücünə ələ keçirib onu özün üçün bir qənimət bilirsənsə, Bir gün olar ki, ziyankarlardan olarsan. Həmin gün qabağcadan göndərdiyin çirkin əməllərindən başqa heç nə sənə verilməyəcək. Allah Taala öz bəndələrinə qarşı zülümkar deyil. Biz öz şikayətlərimizi Allah Taalanın yanına aparacaq. O bizim pənahımızdır. Ey Yezid, sən bacardığını elə. Öz hilə və məkillərini işə sal, bu işdə olduqca səy göstər. Amma Allaha and olsun ki, heç vaxt bizim adımızı tarix səyfəsindən məhv eləyə bilməyəcək, bizim vəy və nurumuzu söndürməyə nail olmayacaqsan. Çünki sənin ağlın azdır, ömrün qısa və tifağın söküktür. Bir gün gəlib çatacaq, nida edən səslənib deyəcək ki, Allah zülümkarlara lənət eləsin. Allaha şükür olsun ki, bizim əvvəlimizi məxfirət və səadətlə başlayır. Axırımızı isə şəhadət və rəhmətlə bitirir. Allahdan istəyirik ki, öz neymətini şəhidlər üçün kamilləşdirib və onların əcrini artırsın. Bizi də onların ən yaxşı canişinləri işinləri qərar versin. Çünki o, Bağışlayan da mehribandır. Yezid, Zeynəb Salamullahın xütbəsini eşidəndən sonra dedi, Nalə edənlərin fəryadı, önkür-önkür ağlayanların qışqırıqları nə qədər də yaxşıdır? Ürəkləri dağlı nöfə oxuyan qadınlara ölüm nə qədər asandır? Sonra Yezid, Şamın əyanları ilə əsirlər haqqında məşvərət etdi. Onlar Əhl-i Beytin ölümünə rəy verdilər. Lakin Nöman i̇bn Bəşir dedi, Rəsulullah əsirlərlə necə rəftar eləyirdisə, sən də o cür rəftar elə.